З надією глянув на нього Бондар. Ані трохи. Поки ми живемо на світі, ніде й ніколи не буде спокою тим, хто просту людину в ярмо намагається запрягти. А втім, вийдемо до닐на двір, воли десь поставимо, та про дещо й погомонимо. Ніч коротка, а я багато чого хотів тобі сказати. Випріхши волів, Данило завів їх у повідку, накидав у ясла свіжого сіна. Потім накрив вози попонами, після чого запросив Максима і його попутника до столика в садку, куди мати винесла миску пиріжків з класолею і другу з узваром. Вони повечеряли. Потім попутник поліз спати на сінник, а Максим з Данилом сіли на призбі, запалили люльки, і тих почали радитись, як підняти бишивців проти Харлінських уже навісні наступного року. Розділ третій Яник Грибовський мав їхати до Луцька, та перш ніж вирушати в дорогу, вирішив також навідатись додому у рідну Березівку. Скучив за матір'ю, давно не бачив Зосі. в злосі. Старая двіга, побачивши сина на порозі, впала йому на груди, зайшлася плачем. — Який же ти виріс! Залебеділа, коли трохи одринули сльози, як змінився. І ніс подовшав, і лице витягнулося, і очі потемніли. Парубок на все село. Потім спохопилася. — Ти ж з дороги, синку, голодний. І кинулась до печі, витягнула горнятко. Насипала кулешу. Їж, синку, їж. Хлібця нема, та завтра позичу. Вони довго сиділи біля столу. Яник, поочерявши, розповідав, де був, що робив після того, як утік з панської буцегарні на Запорожжя. Мати любувалася своїм одинаком. Коли сутеніло, Яник почав збиратися. Куди ти, синку? стурбувалася мати. — Тільки у хату та й знову в дорогу. — Треба, мамо, треба. Недалеко ж я, до Луцька. Перевідалась і то добре. Ось ще до Зусі заскочу. Як вона там? — Жде, синку? загорілись радістю материні очі. Потім обхопила синову голову тремтливими руками, захлипила знову. Бережи себе, сину, бережи! Зося чекала коханого на призві. Нарешті! — кинулась до нього. Яник обняв дівчину, гаряче поцілував. — Я так чекала тебе! — притулилась Зося до Яникового плеча. — Я знову їду. — Що? — сахнулася дівчина. — Не на мене, Зосю. Мушу. До Луцька треба. Святий Єзус, а як же я? пополотніла дівчина. Та то ж силують мене за того недолуго Остапа. Щойно вимовила вона ненависне ім'я, як щось тріснуло над головами, шугнуло вниз і гупнуло на землю за кілька кроків від них. Вихопивши ножа з за пояса, Янах стрибнув на те місце, але марно. Темна постать уже майнула до ліси, миттю перемахнула через неї і зникла. — Остап! — скрикнула Зуся. — Він стежив за мною, він підслуховував". Е, що він міг підслухати? — махнув рукою Янек. — Ніяких таємниць я тобі не розказував. — А казав, що їдеш до Луцька. — "То що? Що тут такого? — Треба мені от і їду. Йому ж до цього нема ніякого діла. Чому він до тебе щось має? Чогось же сидів на дереві. Він сватів, до мене засилав, зіткнула раптом Зося. О той гливтяг несусвітний хоче бути твоїм чоловіком? Обурено вигукнув Янок. Не так він, як тато його того хоче. Та й мій не перечить. Ходімо до твого тата, рішуче ступнув перед Яник. Я проситиму його, в ноги впаду. Не треба, любий. Матуся вже клопоталась за тебе, але він і слухати не хоче. Не віддам, кричить, за хлопа. Він же поляк, просить матуся, католик. Ні, він хлоп, а я шляхтич, тільки в нього й мови. Який же ти шляхтич, коли матуся, твій дід і прадід? «На землі сиділи, гречкосіми були, такими ж, як і всі. А тато знай своє, я шляхтич і край?» Дід і батько соромились зізнаватися у цьому, бо були бідні, а я бідності не боюся. Сам маршалик Завойський казав, що я шляхецького роду. «То чого ж ти не йдеш до нього на службу, коли ти шляхтич?» – запитує матуся. «Там же з усього до кілля пани!» У штани протирають Ішов би до двору Ставбичив би там день при дні Може якось маслака Зі столу слуги кинули б Як псові тусь, як схопиться, як гримна на матір По-вашому не вийде Цієї ж осені Моя донька буде за Остапом Не будеш, Зусю Твердо пообіцяв Яник Та що я Ні на що не здатний Ось повернуся з дороги, і ми таки внемо. За свої манатки і гайда. Утекти? Ні, я не можу. Страшно любий. Ну тоді я так провчу того лотра, що він і дорогу до вашої хати забуде. Примітка. Лотр – негідник. Собі ж лиха наробиш Янику, треба щось інше придумати. Вони довго гадали...